A ishja radiallahu në hatë rëgan. Fatime binte bi Hubeishi, shkojte pe gamberi a lehi selam dhe i tha. O i dërguar i Allahut. Jam grua që kam redhe të vazhduesh me gjaku dhe nuk pastrohem, nuk më ndalet redhe e gjakut. A duhet ta lë falen e namazit? I dërguar i Allahut a lehi selam ju përgjigj. Jo, sepse kjo është nga një e në gjaku dhe jo nga të zakonshmet. Kështu pra, kur të të vind të përmuaj shmet, blëre falen e namazit dhe kur të të kalojnë, atëherë la e gjakun, dhe me thënë mergusull dhe falu. Kishami, të reguesi i dyti hadithit, thotë se baba i ti ka të reguar se pegamberi Alehi Selami ka thënë asaj. Duhet të marrë shabdes për gjdo namas, edhe nëse nuk e prisha të nga një gjëtë tjetër, dheri sa të të vi periudat tjetër.